Enesi Ben Malik radi Allahu në hutë regon. E kam parë të dërguar e në Allahut Alehi Selam, kur kishtë e hyrë koha e në anmazit e këndiz dhe njerëzit përgëronin uj për abdes, për nuk pëgjenin. Më pas, i solën të dërguar e të Allahut një e në plot me uj për abdes. Kështu, a i futi dorën atë e në dhe i urdëroj njerëzit të merë në abdes për saj. E pash ujnë të gufonte nga gishtat e ti, dhe i sa morë në abdes të gjithë, Këto hadithe mundësohen nga xhamiambret.com